І раптом, батьку, живі, це ж я вас під нар витяг тоді. Нема вас на роботі, та й нема, розшукав під нарами, витяг, довго ще жити будете. І затяг про гробину, що похилилася до самого тину. А мені ж, батьку, якби ви тільки знали, як все це осточертіло та остогидло. Терпець уривається. і заходився вицюкувати свою норму. Раптом здалося, Хтось ніби замахнувся ззаду ломом, Щоб роздробити чере. Позирнувся і закляк на місці. Блиснув лом, шугунув вниз, І щось хруснуло глухо. Синок зблід, застогнав, Скоцюрбився і в'яло впав, Ніби всі кості в ньому погнулися. Прошив собі ногу ломом. «Що ж ти наробив, нерозумний?» «Так, так, так...» Нервово загрюкали колеса під вагоном. «Було таке, було таке». Він завітав увечері до друга, руки не дав. Сказав йому «Привіт, пишатись можеш, це твоя заслуга, що я просидів десять літ». Друг затримків, закляк біля порога. Я помилявся, згадувати не варт і глухо вдарив тім'ям об підлогу. Дружина скрикнула «Інфаркт!» – гість промовив. Звісно, це не жарти. Йому від страху ноги підвело. Таким, як муж ваш, не страшні інфаркти. У нього й серця не було. Під цим єдиний на всю книгу запис червоним чорнилом. Все це не художні виходки, а випадки життя мого безталанного батька. Перетрясла чорна книга душу мою до найглибших глибин – Приголомшена уява малювала неймовірні картини. Хвиля безладного кипіння виносила мене високо вгору. Я ставав великим, необмеженою владою, наділеним благодійником людським. Невсепуща дбав і піклувався про щастя мільйонів, витворював плани докорінних змін і перетворень, крутив мільйонами душ і життів людських, плутав, помилявся, розчаровувався, і оглушений лементом продажних, безсоромних підлабузників відвертався від моря прикрих дрібниць і бачив лише осяяні казенними фейерверками найвищі досягнення і здобутки. З часом пересвідчувався, що всі мої перемоги і тріумфи подіяли на життя людське так, як гаряче шило на температуру морської безодні. Щоб навести ладу під владній мені громаді, ручово відстинав голови супротивникам своїм, нещадно змітав їх з дороги, яка вела невідомо куди. Розумних і вчених я чавив найнещадніше, боявся їх, не вірив їм. І вони мені вірили лише блудливими язиками і продажними перами. До мети своєї йшов буквально по трупах, але не гнітила мене моя сатанинська жорстокість. Було в мене, власне, Моє людолюбство, бойовниче, нещадне, Теоретично обґрунтоване тими, Кого я потай ненавидів, як лакус і попихачів. Ненавидів, але годував, як собак. Реформатор без високих теорій, що таке? Просто бандит. Стоїть мудрець у сірому кориті, Трибуною таке корито звуть, Навчає він боротися і жити в ясне майбутнє, вказуючи путь. Який гігант ще світ не знав такого всевладного, могутнього, і все ж він крапля моря темного людського, страшного моря, що не знає меж. Нехай ця крапля вибухне нежданно, хай навіть хвилю морем пожене, та хвиля піде в безвість, у тумани, розвіється і стомлено засне. Хай він мудро мружить очі, Хай слова його пророчі. Та тверезо, що не зваж, Все міраж, пустий міраж, В світовому темнім маєві Нічогісінько не знає він. Над пророками хитроокими, Над провидцями яснолицими, Над науками та карлюками І над жестами білорукими Висне темрява незбагненного, Неублаганного, і шаленого. Жданий всім царством синок Десь народився в цариці. Лоб, як пустий черепок,